Втората идея – бисери. Търсеха го под дърво и камък, а той бил на работното си място. Лекарът му каза да диша чист въздух, но не му каза къде да го намери. След като загасиха пожара, започна борба с наводнението. Подляха му най-хубавата светена вода. Колкото една глава е по-празна, толкова повече се стреми да се изпразни. Се чу опашката на бясното куче до ушите. Маймуната посочила човека и казала: Ето какво прави от нас непосилния труд. <ръква> да бъдеш в Бордо и да не изпиеш чаша вино, е все едно да си бил в Сицилия и да не си умрял. Съпруга, днес е 10-та годишнина от сватбата ни. С какво ще отбележим, скъпи? С едноминутно мълчание. <съпра> <съпра> в една подводница с международен екипаж в Международния екипаж, задава се въпроса, как може да се познае кой е българен. Само той носи парашют на гърба си. Здрасти, Буте! Чух, че си бил в болница. Бях. Е, как? Ами, нищо отваряха ми черепа. И какво стана? Ами, нищо не намериха и го затвориха. Жена ми е земна зодия, а аз съм водна. Така заедно създадохме една чудна кал. Умението <ръква> нищо да не правиш се учи цял живот. Върху потерпевшия потърпев... са открити четири рани, две смъртоносни и другите, две за щастие, не са смъртоносни. <съща> <съща> <съща> Уроците се преподават от баща на син с помощта на шамари. Ще има ли Трета световна война? Не. Но ще има такава борба за мир, че нищо няма да остане. Вървят наркомани и блондинка. Той казва, гледай ма в небето летят крокодили. Тя му казва, ами есене, отлитат за топлите страни. Premises, преди да умре чукча, помолил синовете си да го погребат в океана и двамата се отдавили, докато копаели в океана. Undga... Докато до копаели гроба. Семейният живот така закалява мъжа, че той престава да се бои от надгробния живот. Отец Кирил три години събираше дарение за новия Параклис, но парите стигнаха само за един Мерцедес и за една вила.